<تصفيق> سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ويسر لعمري و اهل الغقدة من لساني يفقه قولي عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وعنتم تعلمون پروونی سبق کې درېم قانون د ملک د اصلاح د بارا ذکر کړي شویو چې مسلمان وروږدار وي او اوجبني سی او دا مونږ ویلو د روزي احکام او دا غل لغو وضاحت مونږه پرونی او ابلازني درس کې کړي هو ننانی سبق که د ملک د اصلاح ده پارا سلورم قانون ذکر کئی زکا اول فوجداری مقدمات داغه حل ذکر کو چه ظالم قاتل داغه نبادلواخ لئی دویمی بیا دیوانی مسئلہ ذکر کا چه مال پا قانونی شری بانده تقسیم کای او خپل مال ب خپل مینسکي د قانون مطابق تقسیم کای دریم دا ذکر کل چې د ملک عارف او جی هر سړی اغدی ترن وی اغدی د لوکی او د تند دی عادت وی نو کال چې خلق د لوکی او د تند مدد شو خلق د مال د تقسیم په ریکمو او شو ملک امن راغه نو اوسل اورم قانون ذکر کوي چې حاکمان اغه دي سموي د ملک مشران دي سمی ملک رانیږي د ظالم حاکم سرا کله چې په ملک ظالم حاکم راشي نو ټول ریئت هغه په عذاب کې مبتلا شي او داغي ګن قسمه نه ای یا په مل خانه ځانګي ولګي نو ټول لګي আই یو بل سره ځنګ کوي یا په مل باندې بیرونی ضیاو نشي نو ملک مخه ترقی نشي کوله یا د ملک اقتصاد تبا شي مېشت تباہ شي نو مهنګای را شي او بیا د انسان ووس نی نو بغلا غطی با نه شروع ک کله چې حاکم سموي او دادت ن بیا اسلام حدیث مبارهکر دی چې ستاسو عملونه ستاسو حاکمان دي ستاسو عمل د قرآن او سنت موافق شوو او الله ب دربانې د عمرب ن خب کې حقیمان راوللی جلالت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې اسلام سمر لوی ته ترقی کړیوہ بزرګونو میلیون پورې خورښیو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بفرمایل قدد دجلی دрыя په غاړه باندې یو سپید تندینه شو د دې بم د عمر نه تبوس کیږي چې کی ستا بادشاہي و اولې د سپیدو لوګینو هلاک شوه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د شپې گښ کولو ګرځې دوه یا ورځ یا خور مخه له ورځې دوه چې خزا دا میچن وړي او جاړي او جڑا کې اشعار وای او په اشارو کې وای الله دې حضرت عمر تبا کې خپل کور بچو سره برود دے او زما زمخاون په بارډر باندې ځيږيږي فوجي دې حضرت عمر په دروازه باندې رضی الله تعالی نو نہول بولا او لاړو سبا تپوسو ګولاش کو فلاني کوروالو ګذر چا کور دی چا ورته وې د فلاني کور دی اذا کوروال نه تبوسو کې دا اولی خپه ده وي زګه خپړه چې خاونه ډېر راځي او شوې په ميدان جنگ کې جنگيګي او دا, دا خاونه بغیر یوازې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت حفصې رضی الله تعالی نه د بوسو کو چې یو وا دګړي نه یې وا خزا د خپل خاونه بغیر سمره وخت یې رول شي چې دا خاونه سمره وخت مسافر یو کې نو داخذ بازان کانٹرول کوئلے شی حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردو فرمائل سلور میں آشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانون لاغو کو چه هر فوجی با سلور میں آشت بسکورت زی دادب چھوٹیوی دادب زیب بل فوجی زی دا اوسٹ پ آرمی کے نائٹ پاس نائٹ پاس او د جمهور شپي هغه پاس ورګي د حضرت عمر رضي الله تعالی خو د قانوني ننم دنیا دی هغه عیج ده چې کم فوجي په مهاج جنگي کې نسلو رمه شپه کورته ولګي چې د کورګي شلول بینځوش وګره دي تیریږي د بیا پسور جنگي یو زموږ د مسافري نمم کلونا شهيده اجده انسان په مجبوري می او دومره مجبور انسان دومره مزانم نه مجبوره کوي چې ټول دنیا بریدي نو اخر کې ورته سميلا وشي بوډای او لوفر اولاد اولادی اولاد به ساري زګه چې تربیت کوونکې سوغني ار سړې وې سړې پلا رډې لري غټلې دي دا کم دک پرې دا چې دغه سه به سارې شي وه چې کم د کور کې د بچی تربيت د قران او د سنت موافق کیږي د هغه کور بچی نه وسره کیږي خپل کورونو کې قانون د قران نافذ کول بکار دی حضرت عمر رضی الله علیه صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله استاد او د و کالو شو نو دته د مزه وکمو کوي سورځو کوي د و کالو بچی لا د مزه وکمو کوي او چې کله د لاسو شونه فجر وو بیا یو هیڅ مز نه کوي الان کبه بده باندې مسفرز نه دی خو ګدی وخت کې د مزګزاره نشي نو دیو بلمازی نو بچوران شي د مور د لاسا کثار ابلار وای چې زموږ تزمالکان پاسو سړی وي ته جماعت تزم ما شوم کور د په مخاغس ته و ما شوماندی چې کله لویجی بیا وکي نو چې لویجی هغه بیا نو په کار داې چې سړی د خپل بچو تعبیت په طرقو کې چې جممات د زیان سره بوي او ا هغه د تعلیم ورکې چې بچ د جوبات آداب ورته و احترام ورته و د مشرانو او د کرانو اد ورته نو دا بچ با کامیابی نو د حاکم یوا د ملک نه بلکې د کور حاکم هم چې سمی نه کور به نن سلورم قانون ذکر گئی چې ملک به ال سميږي چې په ملک رشوت نی ځکه رشوت سره پرده حق غصب کوي حديث باك راضي الراشي والمرتشي كلاهما في النار رشوت ورکوونګي او رشوت غستون کوي دوا جهنمي دي قطوې جره زما حق نه ملاوي كن والله پردا الله به يرز حق في سلكي نو څلورم قانون چې کله په عمل کې رشوت نی نو دا ملک بسامي الله فرمایي ولا تاكولو وموالكم او مخري تاسو خپل مالونه بينكم بخفل مينس کي بالباطل پنا جايزه طریقے سره نو رشوت ناجائز دي کرے رشوت لا ته هر څنګه نوم بدل کې چې دای چای پانی دي الغه ویسف د بارس د چیو بو بندو مطلب دار سنغ دی ولا ورکا نو سیف جی بدی کورسی ناس دیتن خانالیس او یا ساتای تای او سادر واغستو بسل روپای وانی یا بسل ریالا او تاسرن ننوی ریال نننوی روپای دا حلال دی دی او دایو روپای حرام دا نننوی حلال دی یو حرامه لا او تا په صدر واغ وسو ته به موس کې سلا به مزن کی زګدا غ حرام روبیه غيڅ کم زې کیدا لګدداسي ډیر سيزونه دي چې زمون خلک ولا جائز وي لکه زمون په ملک د بجلی غلا عامه ده اور سره وي دا زمو حق ده دا حق نه ده حقستا هغه دي چې تا په متره ولا کړي او بل دیوار کړي ها کته زره زیاتې شوه دي پتا بیل ډیر راغله دی نو دا غي جواب بچار درپسې روسته هغه درس د قیامت پر زور که استاج دیواندار ده هو کستا د متر د بندور د وږي استاد دا دا کوڼي د چولو د وږي استاد غلط استعمال دی وږي په یو غریب سړی باندې بل سواراغه ځکه هغه خپل کوټه پوره کړي نو دا آگا غریب د زړه غفریاد هغه عرش لرزی نو په دا اگې هزار نه څنګه باض خلک وې د بیجله اغلا حلاله ده حلالا دا, دا بلکل حرامه علا او دا د 22 کروڑ هوا مو اغلا ده توبه د 22 کروڑ هوا مو نه مافي غواړي په توبه باندې دا ګنا نه مافي کیږي د اغلا ګنا په توبه نه مافي کیږي تر سوچ د صاحب ایمان نه تا مافي نه مثال په تور باندې زما په جون تا زما نه اوسې سپټکو د سې دی پټي کې د خوراک سامان دی پټ کو هر یو سې ضرورتي ژوندۍ کې دې سپټ کړو او تاسو سلام معلومه شو چې کله زو و فچم مرخو و چې مرাজি کنه داګه نرسته اته ویرا ما هو د اوستای نقلا کړې و دا سيز می دې پټ کړو اوس د دې حق تلفيق او غوړې او زمافي غوړما نو ته به چا چا نه مافي غوړې زما شپق بچی دی نو دا شپق وبچو نو مافي غواړي مثال <سؤال> په تور زما خزان نو دا غینه مافي غواړي زما مور دا غینه مافي غواړي زما خوين دي نو دا غینه مافي غواړي زه که زما سره خدای ټول وږه راکړه کنه استادیکم سیس پټکړل او پای کید ټول وږه راوا نو تا په 20 سو یا د 20 روزو سپټ کو خو ته په مافي د سلوکاسو نه غواړي په دې څلو کسانو کې کوم څل کسان تاوب خي ايو دنه وخي نه بیا سزا واره مثلا نه نو د حرام نه په هر حال باندې ځان ساتل وکړه بازی وکه انسان وای جماله په بيسو بکارو چلو په بيسو بکارو چلو دغه په بيسو کارو چلو لري او سره په بيسو رښود باندې نو کارشو دغه څومره عمر ام نوکری کوي ته نه خاله نو حرام علی سم رو منو چی ده نو کری کئی ده پا پچیسزار روپای او په پینزی لکا روپای آئنده ریٹائر شو تاگی لیتنخواب رسولی دا اوز ده پینزیوی شکالا دیر شکالا نو کریو که خوچ کم تنخواب آئنده نو حرامی آگشتی دا زکر ده کرسای لیچی ده رسیده لی انده پا ناجائز طریقه رسیده لی بنیاده غلط خوده چی او سڑه ده ا نو کبره هغه ډیر خسته ماربل په هغه بیلډینګ ولګي خو دې بیلډینګ انجامي اورس درا غرزېدو دي زګه چې بنیاد کمزور دی پسا په یع کويخه نو تا غلط شی باندې بنیاد کې خودو دو ها الله لفریدا ک الله ستاسو نصیب کې خانو کریمو قرار کړی نو دا به سپور کور ترایي او کنی نو پر دې حکم لاندې کو الله وی بالواطنی بناځي په دې طریقه وتدلو بها الالحکامه او وړاندې کوي تاسو د دولتلر هغه حاکمانو ته او ګور دلواي وي ستوي دلوا اصل کوي بوکې تا نو بوک خلک کمزله ګرځي کوي تا د حاکم ګډم کوي ده هغه په پیسو مليګينا رشوت خور جیوي هغه په پینزور باندې سود کوي چمړه د پینزور چوکب کو د بارشو الله وي تاسو د بوکو په شانتي د دې حاکمانو ګډو لغورځوي ل تاکولو فری کم من وامناې بلیسم چې ا تاسو دی د پاه چې یو ډله د معلونو د خلکوونهبل اسمې پهګونه انتون او تاسو پهې کاربانې خپی کوئي چې دا رریشت ماورکونو دا نارووا دی یس اللو نهکهل داخلله اوس دیز نه اوروسو یو بله مسله زیکر کوئي۔ او رد یو رسمه باطل کئ یو دا چې تپوسکایستانه په باردا اهلاده میاشتو کې چې دا میاشتې سره بار دی لکه دا هر چې خپل نمونه لري میاشتو الله و الله په نسبان دی دولس میاشتې دی د آخره ځینې چې الله اسمان او پیدا کړی قران ویلی دی که نه او هغه کوم دی نو محرم سفر رایله اوول رایستانی جمعما دولوله جمعما دستانی ررج او شعبان رمضان او شوال زلک دا او زل, زل ح دا اسلامی میاشتی دی چې دامونږ د یاددي ځکه دا سمونږه پچان د دی دی مو جل ووری فرانې خټټ را که نه آیا د اندوانو پهسا راو چې جیډ او حالړ په شکال بعدروڅو ک تکه نو هغه خو مونږله یادی دي چې دا اوس پهګرن دی او دا چې دی هموم د دایاد نوی جزمو اسلام کې محرم سفر ربی الاول ربی ثانی جماد الاولا جماد ثانی رجب چې دا کومه میاشو چالو ده دی پسې شعبان دی بیا رمضان دی نهما میاش بیا شوال دی بیا ذوالقعده ده او بیا ذوالحجه ده پدې کې سلور میاشتې عزت مندي دي سلور میاشتې الله د عزت جوړې کړي شپایې کې جنگ او جدال حرام دی نو د تبوس کئی پا بارا دا میاشتو کی تور دو وایا کل ہی مواقیت لین ناس ویا دا دا پارا دا وقت مقررولو دی دا پارا دا خلقو دا لین دینا چطانم دا سیز واغستو نو دا روجی پاخر کی با پیسی در کوما دا سیز می دا نواقشتو اندلوی اختر نرستو با پیسی در کوما والحجا او دا پارا معلومولو د وخت دا حجا چه موسم د حج اغا معلوم شي. او موسم د حج د پارا شوال د لسونه چوالینو موسم د حج شروع شي ذوالقعده او ذالحجه دا ټول د میاشتې دا حج دي اوس که او دل ته موقین دي نو دې د پارا د یو حد مو قرقړې شي د بل سره ستېري یعنی په 4 یا 5 ذالحجه باندې بلار شي او مناسق د حج وادا کی او د اختر بدره مرض باندې چې ددو مناسک پوره شي نو بیا به د حناراجي کم هلک چې دا بلاد غیر ناراضي د نور ملکونو نه د غېده پاره د 40 او د 24 د 45 روز یو پیریډي چې باغي کې هغه کم سي کم اترز مدینه منوره کې تیری د 40 روزونه برابر کی الان کې دا سو شری مثلا نه دا چې خامخا یو سره مسلوې خونځه کوي خدای یو ترتیب جوړ کړل سړی به طره زیال د تیری سرح موه او بربرئ او باقی به با مک او زمه کې تیریئ الان کې د ټولو دپارو دی چی کم چې تم د زل حجی نه کی کې پتم د زل حجان دی اجیان صاحبان د سحر بان نه مخکې پمنی کې و خپله د را چې کم ستا اوسیې دون ک زی او امې او اران موتي او د حرم کې د موس کولو نا بغیر دے اوزی منہ طرف تا موس چیار دے کتیب گرشو دا, دا سار موسو کې او منہ کی با رستی رکی شپا بطی رکی پنہم دا ذو الحجیوان دی حجیان صاحبان اقوفی عرفات تلال شي او دا دا حج دا طولو نا لوی رکن دے. اصل کې حج عرفه ده پدغه هند زول حجې باندې سحر د نوور خطو نورستو بیا ځان عرفات ته رسې او د زوال نمخ کې بدن رسی زوال ولګي کله چې نوور په نصف النهار باندې شي د مسبقین او د ماذیګر موز په مسجد امرا کې کوي مسجد امرا جمعه ته چې دعاغي سحی سا عرفات که دا و لگا حی سا پا نمرہ که دا نا پا آغا جمعات کی خلق پا عرفات پا حدود ہوگی او دا نمرہ حدود چکم دے اگا خالی دادا الله امتحان دی یعنی چې تو ادھرے گی خانکابی تا مقی نستا گس طرف دا نمرہ دا دا جمعات مقی لے چکم خورد دے دا وادی نمرہ دا دا جمعات میراب نا طرف دا لغنه چې مخ کلار شی نو د نمری حدود شروع شی نو آل داغیس را نخلقو دا چې پترس بانه نو باقی که و نو پا یو بان او په دو اقامت بانده با دماس بخین موزو شی دو او دو رکاتا با دمازگر موزو جی قصر سرا بیا با تدر نور بری وطوب بوری پا عرفات که ولاره ځان لب دعا که که تا غر تخیجی او که نخیجی دا دا حج رکن نده او ته سه پره اوغی چې نخواانه کاب کاري طب به دعاگانان کې ځان د باره بکې د خپله لا باره بکې با د اوم با مسلمان د باره بکې د مسلمانه او د باره به دوه کې الله له بجای د خپلو کونه او مافی به غوای د ماخام ټ ب او دا به د عرفاترضوي او نه هم ز زلح... زلقائد... حجیئ چې کله د ماخام د بانند ت شي؟ د اللارې کولا شي او پول سرو کې او خلک را روان شي نو د ماام مو به نه کېته بجمعه موکذا کېږي لانه به شي خوړ نه جوړی چې سر دو کې موکو مزاح ته راغلی د دا خو نیم مفتی د ماخام مستته به مختلفف ته راې دری میره فاصله د عرفات او د م مختلفف تر منځ کته د شپ نه بجیر رسې دی که ل بجررسې دی ک او ل بجر رسې نو د ماخام او د موتن مو به یوسې اوکی اوولبا باندې ویلجی خلک وړو وړو جماعتونو کې ځان ځان لټولګو کې د مخامو موضوع کې درې راکا او بیا دوی مګام شروع بیا د ماستر موضوع بیا به ځان لګې دی راغون کې اوس خواجهان دې گټې کې تیار ملاوی بیا به ځان له 51 گې دی راغون کې او دا به اختر شپې په عالم کې به صباح اختریدلوې تبه مزدلفه کې د کلو اسمان لاندې ناشته دا الله حمد و ثنا بوے او دا غنه با ځان د ګناونو بخنه غواړي صحاب نور روقي جي او تموزو کې سهار نور روان بشي جمرات الاول با غټه جمرې چې ګمده غټ شیطان چې موږ ته دا بنت اختر رضی نو ته شیطان وو کانی وانیوله کانه وسوم رہی چې د دا جوارو دانی نغټ او یاد د چړنی د دا دانی عمره از نه چې لس 10 کیلو رواه وای واله وळकانی برواه وای عشر لو ګوره کې او نس دینه بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر وګی دی بغټ شیطانوله چې حاج کې چې چل درځی ښا چې شیطانوله نو اوسته د احرام د بابندین آزادو وای تا د بنګ وله چې درګړی ستا قربانی دا نمبر دا فلاني ټيب باندې وای یو بجه بیدولس بجه بې نه و بې یا تخمله قرباني کې نو به احرام کې باغه وخت پوري ته چې قربانی, قربانی وشي چې علال شستا سارو اے او تاسو یو یقین جوړ چې زما د پاره قرباني وشو په خپل لاس یا د بل چا په لاس باندې نبي اعظم ته موګه ګوري سر بغنجي کې سروخره او د سر د خره له دا به د اختر لویه راځي ته دا اختر موځ نه کېږي څنګه چې ما نو دا اختر موځ پاجکې گزارو حج کې دا اختر موځ نه من دی او د گنجي کو نو بیا ځان ته حمام چرته ګور اف لکونو زرګونو حمامونه دي اولم با احرام کوس کا خپل جامي چو د احرام پابندي ختم شوه خدا آرام واخمې چې څنګه د سر گنجي کو جامې بدل کې نو دا هغه زین بر روان شي بكلهتا او درې ميله حرم دې ده مینانا نو شراجه طالب وو کی طالب د بیت الله وو کی ډیر زیات رشفه خو خامخا دې او صاحب د صفه مروه وو کی نو ته بالکل داسي چې تاسو وجود کې وسا نی خدای الله حکم دې نو بیا وش ویلا مینات اعظم راسه دا درې ميله مزل و بیا بیا دګه یو بګاریږي نو لاړ وش میناتا نو مینا کې وش وو سهر برا پاسی او چه سهر را پاسی نو بہتر خود در زوان نرستو دا چه تا دریوارا شیطانا نولی خو فقه هاو فطور گلی دلتا چه شی، یو شیطان با و جمرا باولی بیا با بلاولی او بیا با بلاولی دریوارا باولی بیا با خبالی خیمی او سلو نزید راشی اوال دبارا موکی شبابا تیرشی سبابا د اخترد بلارزي دا دا اختر د صباح کارو صباح دا اختر درې مرز با. در دا بیا به تو کوشش کې چې درې واړه شیطانان ولې او د نور بل وته نو مخکي مخکي ته د مینا ناروزی کچره می ما شو درو باندې نبي به شپته رې او صباح به شیطانان ولې او د ما خام نو مخکي وروتي نو طواف الوداع وکي طواف الوداع چته مګګي نور نه بعد دقیقې او چې کله مسنون طریقه دا دا چې کله ختم کی او د خانقاه باندې روزي نو په ستا نظر د خانقاه باندې ستا استاحیو شو آی دې سیف شو مبارک صدا هجو اه د دین له او خلک ځان یو ځای له دې سیل لا بل ځای له سیدا تاریخ مقامات دي کې او صدقه رسول تزي غره هرات تزي پاه وچا په مقاماتو او صحابه باغې باندې ګرځي دا د حج ارکان نه دي بلکې صرف د تاریخ متزي چې اغازوب وینم چې زمو پیغمبر دی دې کې ناس او صلی الله علیه و وسلم د قران وحي ورته راغلی و غار الحراء زمو پیغمبر چې کله د مکینه حجرت کول نو ابو بکر صدیق سره دی غار کې او بغار السر کې نو هغه تاریخی مقامات متو ګوري دې تهجوی نو دا حج یې نه تاسوکا چې تا هاج کیسه ګړی نه دا هاج کیسه ګړی خدایخانه کابین نارایزه نغټ سکرین والی وجهال درال د سورخښت حقایق دی هاي طرحاله دا الله رضا کوله د پاره او ځان سره شیطانان نو هاج کول د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وای حج مقبول د اغید اجر بنیش د مغر جنت او یو سړی چې حج وکاو او الله قبول کو حج دا داسې شولهکه چې د مورونه اوس پیدا دا سے شو د سرګونه شته د سرګونه نشته او چې حد په طرق دا جناب محمد رسور اللهصل الله لهصللم د موواقع الح د و حاجونه دي ولیسل به رااب تا تل من زورې حام او نه دې کې دا چې تا سراتدل کوی کورون د شاګونه غ بح د راتلل نه چې حجمې وکوو. نو بیا و د کوسیبه دروازه باندې کور د نه نه وتل په مونږه حاجت لهونو ګنانګار په دې کور شاته کوټه کې به سوريو کو پاګې برانا نه وتل کچاد کوټه شاته بلار نه وانو په سیلو براو قتل چت کې به سوريو کو نو کمرې ته بران نه وته الله ودا نې کې نه د شریعه نېکي دا دا چې تاسو په الله باندې وې الله نه وې او باغ ایمان راړي وقتل بیوته من ابوابها اورات ملګوي کورون لا د دروازو نه واتقوا الله مو رقم زګي چې الله حکم ذکر کی او بسې بو واتقوا الله لازم وي ولي اسنا حج د یو کوز لکه د تکفر راشي چې ما سره ګډې نه او چې سیب شوما واتقوا الله دا الله نو یریګا دا پیسینته سرویسه با د ناغسته يمشي واتقوا الله زانوا ساتد لعينا لعلكم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ بیا ګوره ولا تقولوا ما لكم بينكم بالباطل او مخريت سمالنا په بل मेंस کې په باطل طریقه او وتبلو کوي تاسو دې مالون الله اغى حقي مانوتا خيټو د حقي مانوتا لتاقلو فريقان دي د پاره چو خريو دلامن موال الناس د مالونو د خلک غنا به الاسم به غنا وانتم تعلمون او تاسو په دې خبر ويږئ يسالو نك عن الاحله تبوس ک ایستانا په بارد میاشتو کی قل تور توایا هي مواقیت للناس دا وختونه دي د پاره د خلکو دلین دین والحج او خلقو دا بارا دا وقت دا حج مالو مولو ولیسا البررہ بی انتاتو البیوتا او ندنی کی جتا صورت دل کوئی قورون لا من ظهوری ها دا شاگانو دا قورون لا ولیکن البررہ لیکن خاون دنی کی من اطلاقا جزانی وساطلو دا گنانا وَعَطِلَ من مِنْ أَبْوَابِهَا رَاتِلَ كُلْ كُرُونٌ لَا تَدْرَوَازُ دَاغِنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِغِذُ اللَّهُنَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ديد باراي تاسو कामयाब شي واخرو دعا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا اغام الزمونوارے جس طرح زايغامو اللهم سويا ما ورد لا دخل رضاك برضى الله تضمنه طول ما ذاك ربنا تقبل منا انك انت الصمي والعليم وتوارنا انك انت التواب الرحيم ما شاء الله تعالى